60. Бункер 18. Хлопці з іншого боку табору. За цими результатами уважно спостерігали експериментатори, які грали роль вихователів. Коли жорстокість вийшла з-під контролю, експеримент був зупинений передчасно. Те, що почалося... В «Роберт Кейв» із двох груп хлопчиків з практично однаковим бекграундом і цінностями перетворилося на те, що стало відомо в психології як інгрупований та аутгрупований сценарії. Невеличкі відмінності. Спосіб носити капелюха, інтонації мовлення обернулися на неприпустиму провину. Коли полетіло каміння, а рейди одного табору на інший ставали кривавими, експериментатори не мали іншої ради, як покласти край, Лукас більше не міг читати. Закрив книгу та сперся на високій полиці. Відчув якийсь несвіжий запах, підняв корінець старої книжки до носа і принюхався. Зрештою вирішив, що тхне від нього самого, коли він востаннє брав душ. Його звичний розпорядок давно порушився. Не було галасливих дітей, які будили його вранці, вечірніх полювань на зірки – на півтемних сходів, що вели до його ліжка, аби він міг повторити все наступного дня. Натомість була гарячкова метушня у потаємній кімнаті на 35-му. Дюжина спальних місць, і він, як єдиний мешканець, лише червоний міготливий вогники сповіщали про те, що до нього йде відвідувач. А ще були бесіди з Бернардом і Пітером. Вони приносили Лукасу їжу та довгі розмови з Джульєтою, коли вона телефонувала, а він міг відповісти. Поміж тим залишалися тільки книжки книжки про історичні потрясіння, книжки про мільйони людей, і про те, що зірок набагато більше, історії про насильство, про божевільний юрмиська, про дивовижну еволюцію, про світила, оточені планетами, які могли одного дня погаснути, про зброю здатну винищити все живе, про хвороби, яким це замалим не вдалося як довго він може так жити читати, спати і їсти? Тижні тяглися, мов, місяці, Лукас втратив лік дням, не міг пригадати, скільки вже носить цей комбінезон. Чи не час його змінити іншим, що лежав у сушарці? Іноді йому здавалося, що він змінює і переодяг тричі на день, а може лише двічі на тиждень. Зважаючи на запах, мабуть, значно рідше. Він прихилився потилицею до бляшаних коробок із книгами і заплющив очі. Усе, про що він читав, не могло бути правдою. Надто нелогічно. Такий залюднений і дивний світ. Коли Лукас думав про його масштаби і про перспективу жити в норі під землею, посилаючи людей на очищення і розбираючись, хто що у кого вкрав, його долало запаморочення. Він відчував жах, мов би стояв над прірвою, вдивлявся у затьмарену правду далеко внизу, але не міг роздивитися, і перш ніж до нього повернеться свідомість, і реальність знову відсмакне його від краю. Лукас не знав, скільки він так уже сидить, замріявшись про інший час і місце, аж поки не помітив, що червоний вогник знову блимає. Він поклав книгу в коробку і звівся на ноги. Монітор показував, що біля дверей серверної стоїть Пітер Білінгс. Далі, в глиб приміщення, його не пускали. Таця з їжею Лукаса стояла на шавці для робочих паперів біля дверей. Молодик відвернувся від комп'ютера, поквапився коридором і видріпався драбиною нагору. Відсунувши ґратки, обережно вклав їх на місце і рушив з вивистими проходами між високих серверів, що тихо гули. А ось і наш маленький протеже. Пітер усміхнувся, але його очі повущали, коли він побачив Лукаса. Лукас нахилив голову. Шерифа, озвався він, завжди відчував щось подібне до прихованого глузування в тоні Пітера. Той ставився до нього з верхню, хоча вони і були приблизно одного віку. Щоразу, коли Пітер приходив разом із Бернардом, особливо того дня, коли Бос пояснював Лукасові необхідність перебування тут, у безпеці, між молодиками виникла певна змагальна напруга, яку Лукас добре відчував, хоча й не до кінця розумів. На одинці Бернард по секрету розповів Лукасу, що готує Пітера до посади мера, і що їм двом колись доведеться працювати разом. Лукас нагадував собі про це, забираючи тацію з шавки. Пітер спостерігав за ним, замислено насупившись. Лукас обернувся, збираючись піти. «Чому б тобі не присісти і не поїсти тут?» – спитав Пітер, не відриваючись від одвірка масивних дверей серверної, на який спирався. Лукас застиг. «Я знаю, що ти постійно сидиш тут і з Бернардом поки їси, але коли приходжу я, ти поспішаєш вшитися». Пітер нахилився вперед і зазирнув між ряди серверів. «Та й взагалі, що ти тут робиш цілими днями?» Лукас відчув, що втрапив у пастку. Насправді він навіть не хотів їсти, збирався залишити їжу на потім, але якмога швидше завершити ці розмови можна було тільки все доївши. Він зазав плечима і сів на підлогу, спираючись на шавку, простягнув ноги. Під накривкою на таці стояла миска супу, звареного, невідомо з чого, два шматочки помідора і скипка кукурудзяного хліба. «Переважно працюю над серверами, як і раніше». Лукас відкусив м'якого хліба. Різниця лише в тому, що мені не доводиться спускатися додому після робочого дня. Він усміхнувся Пітеру, пережовуючи суху шкоринку. Точно ти живеш десь на середніх, так? Точно, ти живеш десь на середніх, так? Пітер схрестив руки на грудях і ще зручніше влаштувався біля масивних дверей. Лукас нахилився вбік і зазирнув йому за спину в коридор. Десь за рогом лунали голоси. Лукас відчув раптове бажання скочити і кинутися туди просто заради того, щоб бігти. «Не зовсім», – відповів він. «Моє помешкання практично у верхній третині». «Ха! Усі середні практично у верхній частині», – засміявся Пітер. «Для тих, хто там живе». Лукас жував хліб, щоб рот був зайнятий. Боязко поглядував на суп. Бернард розповідав тобі про масштабний штурм, який ми спланували. Я думав спуститися і взяти участь. Лукас похитав головою, занурив ложку в суп. Ти чув про ту стіну, яку збудували механіки? Як ті ідіоти замкнули самі себе? Що ж, сім із його хлопцями рознесуть її на черепки. У них було достатньо часу, щоб підготуватися, тож скоро з цим маленьким безглузним бунтом буде скінчено, щонайбільше за кілька днів. Сьорбаючи гарячий суп, Лукас думав лише про чоловіків і жінок, які потрапили в пастку за тією крицевою стіною, адже чудово знав, що вони відчувають. «Це означає, що мене скоро випустять?» Лукас перечивив ложкою недозрілий помідор замість того, щоб використати ніж і виделку. «Мені ж там нічого не загрожує, Хіба ні? Просто навіть не знаю, хто я такий. Це Бернард вирішує. Він останнім часом дивно поводиться. Думаю, не витримує напруги». Пітер ковзнув спиною вниз дверима і присів на впочепки. Так Лукасу не доводилося піднімати голову, аби подивитися на нього. «Він щось казав про те, щоб привезти сюди твою матір, перевідати тебе. Із цього я зрозумів, що ти пробудеш тут ще як мінімум тиждень». «Чудово!» – Лукас ще трохи поколотив ложкою їжу. Коли далекий сервер почав дзищати, його тіло сіпнулося, мовби його потягнули на мотузці. Світло на стелі ледь помітно блимнуло, сигнал для втаємничених. «Що це таке?» Пітер звівся, став на шпиньки і зазирнув усередину. «Це означає, що мені треба повертатися до роботи». Лукас віддав йому тацю. «Дякую, що приніс їжу». І зібрався йти. «Аго! Мир вилів переконатися, що ти все з'їв!» Лукас помахав йому через плече, сховався за першим високим сервером і покракував далі, в кінець кімнати, поквапливо витираючи рот долонею. Він знав, що Пітер не може за ним йти. «Лукасе!» Але він уже зник. Поквапився до дальньої стіни, дістаючи ключі з-під коміра. Поки вовтузався із замками, помітив, що світло перестало блимати. Отже, Пітер зачинив двері. Лукас зняв задню панель, дістав навушники, з чохла під'єднався до потрібного слота. «Ало?» – поправив мікрофон так, щоб він не був надто близько до губів. «Вітаю!» Цей голос заполонив його цілком. Він був живлющий. Такої сили не додала б жодна їжа. «Я змусила тебе бігти?» Лукас глибоко вдихнув. Він жив у надто обмеженому просторі і без такої вправи, як щоденне пересування, сходами вгору-вниз починав потроху втрачати форму. «Ні», – збрехав він. «Але тобі краще не телефонувати так часто, принаймні в день. Сама знаєш, хто постійно тут стерчить». Учора, коли ти так довго намагалася з'єднатися, ми сиділи просто біля сервера, а він зищав і дзищав. Це його просто розлютило. «Ха, «Думаєш, мені не байдуже до його люті?» – засміялася Джуліета. «Та я й хочу, щоб він відповів. Я б за любки поговорила з ним ще трохи. А що ти пропонуєш? Я хочу поговорити з тобою. Мені потрібно хоч з кимось розмовляти. А ти завжди там. Ти ж не можеш телефонувати мені в будь-який час і очікувати, що я виявлюся на місці». «Дідько, я постійно гасаю цим бункером. Знаєш, скільки разів я останній тиждень спускалася з тридцятих до відділу постачання, вгадай?» «Не хочу вгадувати», – Лукас потер очі. «Разів і шість. І знаєш, якщо він весь час поряд із собою, то ти міг би просто зробити мені послугу і вбити його замість мене». «Вбити його?» – Лукас відмахнувся від цієї думки. «Що просто зарізати його на смерть? Тобі потрібні підказки, бо я тут вигадала цілу купу способів». «Ні, мені не потрібні підказки. Я не хочу нікого вбивати. Ніколи цього не робив». Лукас приклав вказівний палець до скроні і легко її потер. Його постійно мучив головний біль. Звідтоді як «забудь», сказала Джулієта, і миттєво дротами передалося її невдоволення. «Слухай», – Лукас поправив мікрофон, – «він ненавидів ці розмови. Краще було б говорити з нею про якісь дрібниці». Вибач, просто тут відбувається щось страшне. Я не знаю, хто що робить. Я сиджу в цій коробці з усією цією інформацією. У мене є рація, у якій постійно чути звуки битви. І все одно всім іншим відомо набагато більше, ніж мені. Але ж ти знаєш, що можеш мені довіряти, правда? Що я не з поганих людей. Я не зробила нічого такого, за що мене могли б послати на очищення, Лукасе. Мені потрібно, щоб ти це знав. Лукас почув, як Джуліята набрала повітря і глибоко зітхнула. Уявив, як вона сидить там, замкнута в бункері зі схибленим, притискає мікрофон до губів, увіччя і тремтить, постійно сподіваючись на нього. «Лукасе, ти ж знаєш, що я на правильному боці, чи не так? І що ти працюєш на божевільного?» «Усе тут суцільне божевілля», – повторив він. «Усі навколо знавісніли. Ось що я знаю. Ми сиділи тут у АйТі і сподівалися, що нічого поганого не трапиться. Найгірше, що ми тільки могли уявити, прийшло до нас». Джулієта ще раз глибоко зітхнула, і Лукас пригадав, що він розповів їй про повстання, а про що змовчав. «Я пам'ятаю, ти розповідав, що зробили мої люди. Але ти ж розумієш, чому вони прийшли. Розумієш? Щось потрібно було зробити, Лукасе, Досі потрібно щось зробити». Лукас знизав плечима, забувши, що Джулієта його не бачить. Він так не звик до цього спілкування, хоч вони й часто розмовляли в такий спосіб. «А ти в таких умовах коли можеш допомогти?» – сказала вона. «Я не просився сюди», – Лукас відчув, як зростає роздратування. «Чому їхні розмови мусили повертатися до таких неприємних тем? Чому вони не могли знову теревеніти про найкращу страву, яку будь-коли коштували, про улюблені книжки дитинства, про спільні вподобання і те, чого однаково не любили?» «Ніхто з нас не просився туди, де ми зараз», – холодно нагадала Джуліета. Ця фраза змусила Лукаса замислитися про місце, в якому вона опинилась, про те, через що вона прийшла. «Поки доля кидає нас туди, куди її заманеться», – сказала Джулієта, – «ми можемо контролювати лише власні вчинки». «Мені, напевно, треба йти». Лукас коротко зітхнув. Не хотів думати про вчинки і долю, не хотів про це говорити. «Пітер скоро принесе мені обід», – збрехав він. Запала мовченка. Лукас чув дихання Джулієти. Здавалося, міг навіть почути її думки. «Гаразд», – нарешті озвалась вона. «Я розумію». Та й мені треба йти випробовувати комбінезон. Якщо ця штука спрацює, мене може не бути на місці деякий час. Тож якщо я не телефонуватиму день чи два... Просто будь обережна, сказав Лукас. Буду. І не забувай, що я тобі сказала. Те, що ми робимо на шляху вперед, визначає, хто ми є. Ти не один із них. Це не твоє місце. Будь ласка, не забувай про це. Лукас щось промимрив у відповідь, і Джульєта попрощалася. Коли він простягнув руку і від'єднав дріт, ще чувся її голос. Замість того, щоб сховати навушники, він знову сперся спиною на сервер, покрутив їх в руках, міркуючи про те, що він зробив і хто він є. Хотілося згорнутися калачиком і заплакати, просто заплющити очі і змусити цей світ зникнути. Але він знав, якщо заплющить очі, якщо дозволить собі зануритися в пітьму, то побачить лише її. Ту низеньку жінку з сивим волоссям, чиє тіло здригалося, коли в нього врізувалися кулі. Лукасові кулі. Він знову відчує палець на гачку, салону вологу на щуках, різкий запах пороху. Почує дзенькіт мідних гільз по столі і радісні переможні крики чоловіків і жінок, на боці яких він бився.